gure gaia izan da, eh, emozio kudeak eta, bai irakaskuntzan, eh, irakasle batek klasea eramaiten duelarik edo kurtsuak prestatzen duelarik, baita ere eh, ikasketa momentuan, beraz ikasleen ikuspondotik, nola lotzen duten ala, ikasi behar dutena eta bizitzen dutena Hala. Beraz, horren inguruan lanketa batzuk antolatuak izan dira eta lanketa horiek uh, uh, bereziki, eh, hien denbora azkarrenak dira egietarat joiten direlarik. Beraz, jazko urteko azaroan izan ginen uh, eho lehen bidaian gero uh, Inglaterarat, gero Portugalerat, hor uh, uh, um, uh, urte astapen honetan joan ziren Lituainarat eta aldi guk ditugu errezibitzen. Eta aldi guziz, bidai bakoitz entxatzen da, hola, uh, gai horoko uh, horren inguruan entxatzen da, uh, be, ala, bakoitzak duen uh, piskabat berezitasunarekin, uh, emozio lanketa hori, uh, nola ikastetxe horrek hori uh, kondutan hartzen duen uh, aztertzen. Eta beraz, bakoitzak bere pixka bat hala uh, trebetasunarekin hori uh, lantzen du Beraz adibidez Lituaniakoek uh, kilolaren inguruan zuten Inglaterrakoek uh, ikuskizunak beraz, antzerki, uh, musikalak eta bar. Eta guk uh, hemen um, landu uh, nahi izan dugu uh, kantuintzaren inguruan Eskoleririan uh, kantuak hala uh, gure gure gustuko lekuanitz baitu eta beharbahala emozio horigusien uh, Adierazteko edola, kantua iduritu zauku aproposatzea. Lai alkat eta laidaz eskal, egunon? Egunon. Zook, nor egizebizten duzu etxean? E, goda, Lituaniak bat. Seizkuntzetan mintzatzen ziste? Englesez, feen txatzen beden. Ah, menperatzen duzu edo? Piskat. Suraletik nokoz susto keche? Lig eh vilte, ni beletsa dzienista beralde da nitsat. Fa Lituania her ban daite. Suraletika ze oroitzapen da zu? gure artean eh pasa denborak eta ere paishaiak ta taula jueguak Bai, eta izan zinezten hienik ikolan ere? Bai, biziki desberdinada haiek uh, Guk ez dugu haizu telefonarik koleguan eta haiek uh, kurtsuetan baliatzen dute uh, ordinagailu bat bezala, asekatzeko gauzak diaten aldute kurtsuetan eta gure etxen bat edo eta horiek dituzte 8.000 minutuko kurtsuak eta goizaren dukatzen dute eta mm. txaldean ez dute ikasztorari gauzak Ba, ba duzu hemen uh, egitaragoa plantan ezagia azte honetan, horien uh, zait? Bai, uh, bai, bai, uh, azte azkaren bagoaz txampolin parkera ta, E, Oste gurean e, irakasleak antolatu dute e, be, ateraldi bat bai eta Oste self batean jaren dugun fe, orako gauza bat. Berarekin e, ondaketzen pinikatu eta trampolin bakkerat eta bai e, irakasleak antolatu dituzte gauzak eta Oste gurean hemen e, izan da. Aberatxa da? Ah, abera Nós estamos muito felices de estar aqui. Obrigado Mer contenta li aden au Buongiorno, siamo felici di essere qui Lava, sriataz Gioge mei usmati da me Hello, Hello. Hi. Um, We're from the UK and, and we're really glad to be here